Slavă Sovia a 121 de mulțumire a fiilor luminii pentru lepădarea de sine. Aleluia slavă ție, Doamne, Tată celeștii bini și mulțumim, fiindcă semințele luminii în noi le-ai și pentru tine case, familii, aver și toatele lumii cu drag le am lepădat. Aleluia slavă ție, Doamne, Tată celeștii bini și mulțumim, fiindcă prin îngeri luminii la tine ne-ai chemat. Când roada ta de struguri ai luminii, din inim ne-ai luat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă prin îngerii de foc ades ne-ai curățat, când sectele stare spre noi și-au aplecat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă uleiul tău, camirul, în candele-am turnat și în bolțile de dor, din inim ne a intrat. Aleluia, slavă, ție, tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă haina cea de raze cu drag am îmbrăcat, când îngeri la nunta din ceruri ne-au chemat. Aleluia, slavă, ție, Doamne, tată, Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă mugurii luminii din mâini ne-au răsărit și am înțeles că în legea iubirii ne-ai primit. Aleluia, slavă, ție, Doamne, tată, Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă icoanele luminii în noi le-ai zugrăvit, când îl adânc în inimi, ca Domn, noi te-am cinstit. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă lumina de dor în noi s-a tânguit, când lacrima durerii din bucium a doinit. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin crucea de lumină pe noi ne-ai separat și în cerul de lumină, pe aripi ne ai luat. Aleluia, slavă ție, Tată, ce bine și îți mulțumim, fiindcă odorul de lumină în inim s-a născut ca să înclâme tainei în noi a început.